«Чому ви так вирішили?» – різко повернувся я до нього. «Ви спинилися?» – він сказав це наче вибачливо. «Я спинився», – сказав я. «А може ми живемо на третьому поверсі?» Він мав би відповісти. «Ні, я знаю, що ви живете на четвертому поверсі. Чи...» «То чому ж ми не заходимо до квартири?» Він однак нічого не сказав. Стояв і чекав. Чекав і стояв. Очі у нього дивилися кудись повз мене, але я з тих помітити, що вони сірі з голубуватим відтінком. Невже Магда Магдалена полюбила його за ці очі? Яка дурниця! А втім, чи мені неоднаково? Я раптом гранично чітко усвідомив. Єдиний вихід у мене – це вдавати байдужого до всього, що відбувається і відбуватиметься далі. До цих сходинок і стін, до дихання за спиною. До трагікомедії, що розігруватиметься у моїй квартирі. Абсолютно байдужим. Я чужий всьому цьому. Абсолютно чужий. Те, що минуло, вже не вернеш. Ось єдина рятівна думка, що мені лишається. Я буду твердити її ще зо два десятки сходинок до дверей нашої квартири. Чи може я рахуватиму сходинки? Подумав я і рушив. Хтось опускався назустріч. Мимо нас прийшла сусідка з верхнього поверху. Розповніла жінка з полотняною авоською. Привіталася, я відповів, і нічого не трапилось. Отже, моє чекання було марним. І єдине, що мені лишалося – маска байдужості. Тож я так і йшов – поволі і байдуже. На поверх вище вилазив годину, а може й більше. Принаймні мені так здалося. Так само підкреслено байдуже я відчиняв двері. У цій квартирі все від було мені чуже. «Що ж вам наказано забрати?» – спитав я. «Плаща і рожеве плаття, і сумку, яка стоїть у шафі. Беріть!» – байдуже сказав я. «Відчиняйте дверці і беріть!» Він підійшов до шафи, так, ніби тут був уже. А може й був. Повернув ключ, що стримів у дверцях, потім сам повернувся до мене. «Може, ви дістанете?» Ні, вже вибачте, сказав я. Діставайте, що хочете. І він заглянув і виняв сумку, наповнену речами. Потім виняв плаща і рожеву сукню. Я любив, коли Магда її вдягала. Діставши все це, він знову повернувся до мене, подивився, співчуваючи. Не розумію, сказав він. Ви так поводитесь, наче вам усе байдуже. Так воно і є, сказав я. І він зняв Плаща і сукню з плечиків, акуратно склав їх, дістав з кишені чималий телефановий мішечок і засунув їх туди. І саме цей жест, ця акуратність, не знати чого, ще дужче розізлили мене. Мені захотілося викинути цього нахабу за двері, як паршиве щеня, викинути геть, можливо й униз із четвертого поверху. Чесне слово, мені було б навіть приємно, якби я почув його розпачливий крик, і ані трохи не соромно. «Цього тобі тільки не вистачало. Щонити бійку!» – стих подумати я, перш ніж ступив кров до нього. Він здивовано подивився на мене і в його погляді зблиснула настороженість. Я відзначив, що ми приблизно однакового росту і однакової комплекції. Він лише був на років п'ять, а може більше – молодший. Ця обставина раптом вивищила мене у власних очах. «Усе повторюється?» – подумав я. «Невже справді все повторюється?» «Невже цей молодик? Я в поліпшеному варіанті. І чого він чекає біса? Чи він чекав, що я почну бійку?» «Ви, здається, хочете щось запитати?» – сказав непрошений гість з убивчим спокоєм. «Так», – сказав я, намагаючись теж бути спокійним, хоч мені це вдавалось з небу якою натугою. «Ви не закінчили університет, а вже ж?» «Так», – сказав він. «Поздоровляю», – глумливо сказав я. І навіть не намагався приховати цю глумливість. Поздоровляю і бажаю всіляких успіхів. Дякую, сказав він. Тільки іронізувати не слід. Я справді закінчив університет і маю свої плани. І ви, звичайно, подаєте неабиякі надії? спитав я тим самим тоном, пропустивши його зауваження мимовух. Чи маєте вже своє підприємство, може, банк? Яке це має значення? Таке, що я теж подавав колись неабиякі надії, і пишався тим. Він примружено подивився на мене. Я витримав цей погляд, в мені росла люта байдужа ненависть. Не до нього, а до когось наче третього, незнаного, котрий міг підслуховувати нашу розмову. Той третій мав бути не схожим на обох нас, і щось мати від нас обох. Він мав слухати уважно, щоб потім використати почуте, може навіть засміятися наприкінці розмови, або що – а потім зникнути. Але його майбутнє зникнення мені байдуже, а ось існування – ні. Тут я відчув, що повітря в кімнаті затхле, що варто буде відчинити квартирку, ледве я спекаю з цього типа. Я не витримав, оглянувся і побачив, що квартирка відчинена. – Якщо ви чогось не досягли, то винні самі, – сказав гість. – Повірте, я ні в чому не винен. Звинувачувати мене так само безглуздо як цей будинок, що він стоїть саме на цьому місці. Зрештою, хоч я й не вірю в долю, але... Така жінка, як Магдалена Григорівна, заслуговує бути щасливою. І ви все зробите для неї, а вже ж? Так, і в цьому немає нічого смішного, запевнив він. Мені вас шкода, якщо ви не зрозуміли, хто вона така. Ви просто безтямно закохані, друже мій, сказав я. Так само, як був колись закоханий я. Мені теж хотілося перевернути гори. Потім я зрозумів, що не все залежить від мене. Вибачте, перервав досить неввічливо він. Але це виправдання слабких людей, до яких ви не належите. Перервав уже я його. Ілюзія, молодий чоловіче. Річ тут не в силі чи в слабкості? Ні, сказав він. Ні, а втім, бувайте. Я вас не збираюся ні в чому переконувати. Він засунув телефоновий пакет під пахву, легко схопив сумку в другу руку. Був. Був уже тут, подумав я. А може й не був. Але для чого була вчорашня комедія?